Al-Fatihah Al-Shaykh Ibrahim Al-Bayjuri Rahimahullahu Ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi Allahu wajzin. Kata kata musnah. Sheikh Ibrahim Al Qani, rahimahullah Taala wajzin bi an awalam mma yadib. Ma'rifatun Wa fihi khulfum Mun tafsib Itu ha, satu bit Satu bagi ha, Musallah kata Wajazim ha, Asa arti sekaligus Dan jazam Olehmu Syarah kita tafsir kata I'taqid I'tiqadan Jaziman Ha, dan jazam olehmu dengan makna iktiqa olehmu sebagai iktiqa yang jazim yang putus Bi anna awalam mimma yajibu Dengan bahawasa mula-mula ha, Yang mula daripada barang yang wajib ia Atas tiap mukallah itu apa yang mula-mula sekali wajib Ma'rifatun Ialah kenal Ya'ni kenal Allah Haa Mula-mula sekali Hak wajib atas kita apa? Kenal Allah Haa tu kata awaluddin Ma'rifatullah Haa tu kata ulama' Ma'rifatuddin Awaluddin Ma'rifatullah ha, Awal ugamu Ialah kenal Allah apa makna? Mana mula-mula bari wajib atas kita Ramukallah di dalai ugama kita ni Apa hak mula-mula? Kenal aki Allah Ini kata musanehnya Wajizim bi anna awalam mimma yajib ma'rifatun ha, Itu dia ha, Kemudian kita tengok syarah Uh, syarah kata Ay Ay Tafsir bagi wajizim Dia tafsirnya dengan Ay Artinya I'tiqa oleh mu dan jaziman Jatuh titik I'tiqa dan jaziman Sebagai i'tiqa yang putus Mu tu siapa? Amun ha, kena iktiqat kata awal-awal barang hak wagi atas kitanya ialah kenal Allah Kalau gitu kata apa nama jazam ulimu Mu, mu tu siapa? Wal mukhatabu dan bermula mukhatab man tawajjaha ilaihil kalamu Tu mukhatab orang hak yang ditujukan kepadanya perkataan dengan kata mu Tanya. jazam oleh mu amu tu mereka yang dituju kepadanya akan perkataan dikatakan mukhatab man tawajja ila kalamu am ah, mukhatab itu kena ke siapa wal mukhatabu bizalika dan bermula Orang yang dikhitab yang ditujukan bizalika ay biqawlihi wajzim dengan kata musannah ijzim Jazam ulikum musannah kata begitu tu orang yang dituju kenaka kullukum mukallafin ah dan jazam ulikum siapapun ah wahai sekalian orang mukallaf ah itu dia Salahlah kata Ya ayyuhal mukallaku Wajizim ayyuhal mukallaku ha, Salahlah kata ha, Jazam oleh muheh sekalian mukallaf Sekalian orang yang dituntut hukum Siapa dia? Min zakarin au unsah Daripada lelaki atau perempuan masobit. Hurrin au abdin Ha, lelaki perempuan tu yang merdeka ataupun yang sahya ha, orang jadi sahya orang pun wajib kena kenal Allah ha, tak supaya dengan setengah-setengah hukum faraq orang, orang jadi sahya tak ada tak wajib tengok supaya jemaah tak wajib atas orang jadi sahya orang perempuan tak wajib atasnya sembahyang jemaah Ha tu bab furuq tu ada setengah-setengah berbeza. Atas lelaki je yang wajib, atas perempuan tak wajib. Ha seperti sembahyang jumaat. Ha, nah. Dan diantara lain, hadir jemaah tak seperti dengan lelaki. Ada fubah kenal Allah ni tak kira. Ha umum, sama ada lelaki atau perempuan yang merdeko atau hambo. Ha, nah ammo sahio jinniyin au insiyin unsiin tengok ke hamzah tu nak baca lughah unsi ah ha, dia boleh dua insi unsi jinniyin au unsiin hak lughah masyhurahnya insiyin sama ada jin ataupun manusia ha, nah lelaki yang mukallaf tu Lelaki perempuan merdeka saya tak kira sama ada yang bahasa jin Ataupun manusia tak ada kira ha, Ni kata jin pun super dan samalah dengan kita manusia ni Dari segi dia kena tutup hukum syarak sepatulah Wajib kenal Allah Kalau tak kenal Allah dia kupa panggil jin kafir ha, Super orang kafir Jin kafir sepatulah Orang Islam, jin Islam Ah ha, tu panggil masuk dalam kata wajzim. Ha kena jazam, mun kena peger kata awal-awal barang yang wajib atas semua kita Yang mukallah Itu apa? Ma'rifatun, ai ma'rifatullah, kenal Allah. Kemudian qala al-mufannifu fi syarhihi. Ini syekh kita nak perkataan musannif sendiri. Allah berkata oleh musannif ha Syekh Ibrahim al-Qani tuai matah kita ni tuai matah jahrani lah dia kata di mana tu fi syarhihi di dalam syarahnya syarah bagi musannif sendiri ha dia kata dalam syarah dia sendiri dia katakan noh Walka lamus sabiqu min qawlihi fa kullu man kulli fa ila akhiri Musana kita kat, katakan Dan perkataan yang dulu Mana kata dulu Min qawlihi daripada katanya kata musana Fa kullu man fa ila akhiri Dulu inilah Ha, fa kullu man kullifa syar'an wajaba ingatkan siapa akhir ni ah ha, qual kalamus sabiqu mubtada inna ma afada ah hak dulu tu memberi faedah memberi arti ia ya, al kalamus sabiq memberi arti kata annal ma'rifata ai ma'rifatallah Mumbirrti kata bahawasanya kenal aka Allah itu wajibatun alal mukallafi. Ah, kenal tu adalah wajib atas mukallaf alal la'i alal dengan makna ala kulli mukallafin. Alal mukallafi dengan makna ala kulli mukallafin. Dia panggil alal al Ha, kita buat alal lagasi la fakulli situ sah. Ha, tengok seperti sini. Alal mukallafi. Cuba kita buat alal bubukulli. Ala kulli mukallafi. Makna no, sah. Ada banyak alal istiraqiyah. Ah ha, bahawa kenal Allah itu wajib atas semua mukallaf. Nah <coughs> ha, dulu tu sekadar tu ya. Amustana kata tafakkul luman kulli fashar'a tu itu semata-mata memberi reti kata kena Allah tu wajib. Tak ada kira awat-awat. Ah ha, semata-mata kata anu ayat tu kena Allah tu wajib atas semua orang kalah Ada hak di sini Wahazah Wahazah Dan ini ai hadzal wajzim bi anna awala mimma yaji hok nini wa hadza ai hadzal kalam afada mambiruti iya hadza annaha ateng bahawa senya molat hamzah di atas alih tu afada annaha hok ninya mambiruti iya ateng bahawa senya al ma'rifat tu awwal wajibin ha nina ayat at awal permulaan yang wajib ha lain tu jadi tak ada tikrar lah ini suatu jawapan ni seolah-olah dia dulu musanneh kata dah fakullu man kulli basyaran wajaba alayhi an ya'rifa engak ape ha an ya'rifa ma qad wajaba sano ga dah kata wajib atas semua yang mukallah tu kena Allah kena barang yang wajib barang yang mustahiq atas Allah Lantas ini mereka terpulau wajizin bianna awalami mayajib ma'rifatun. Jadi supot tak keret supomukarat dah keceh ok terlalu dua kali sebekah kat wajah. Ha, jadi dia segi orang mengagih. Ha, nah, di segi karangan bila lagi dah tikrat, dah ular-ular, tu dia kira-caca. Dalam bah mengagih ha, tu dia kira-caca lah. Ah, lalu tu jawab dok tak ada tikrat, tak ada bulet, dok mengah dulu. Hak dulu semata-mata berhenti kata atas semua orang mukallah wajib kena Allah. Ada puhak di sini. Hak di sini nak ia ya, kata makrifat tu lah awak -awa barang ya wajib. Haa oh, lain. Eh? Hmm tu dia. Kalau kalau kata makrifat tu wajib atas orang mukallah. Ha, kena Allah tu wajib. Pakalai tanya apa hak awak -awa wajib sekali? Haa jawab dia makrifat. Alai. Lah, eh? Ah makna kata wa hadza afada annaha adapun ini kalam memberi arti ia akan bahawasanya makrifat tu Awal wajibin. Nah, permulaan bagi baraya wajib <coughs> kalau gitu summa hadzihil mas'alatu kemudian ini masalah. Karena ini masalah ai mas'alatil ma'rifat masalah makrifat ni ha kita lepas dah makrifat tu apa al jazm nak panggil makrifat tu kena pegang yang putuh al mutabiqu lil wafi'in ya mu'afaka. Ya membetul li akan supaya kita mutuh kata tuhan Allah taala itu tuhan yang adoh ha kita jazam kita putuh macam ha, begitu lagi pula membetuli waqaf kena dengan diri perkara Tuhan ada sungguh. And dalilin. Ha, kita kata Tuhan ada tu daripada dalih Mana dalih? Alam ini menunjuk atas adanya Tuhan. Ha tu tak boleh hurai pula dah. Ha kerana alam ini baru, ya tiak yang baru mesti ada yang membahruinya Ha. Jadi itu lah panggil makrifat. Kalau gitu masalah makrifat ni Laisat bukanlah ia hadzihil mas'alah, masalah makrifat ni bukan ia min arkanid dinil mu'taqadati. Bukanlah ia daripada rukun ugammu. Ah, rukun ugammu yang diperpegangkan? Dak, bukan. Ah, bukan makrifat ni bukan rukun. Wajib tu wajib tapi bukan rukun ugammu. Ah Kalau rukun agama Tak ada marifat tak Bukan agama Tengok sepa rukun semaya Berapa rukun semaya? Tiga belas Tak ada satu, tak jadi semaya ha, Rukun wudu Enam Tak ada satu, tak jadi wuduk Aa, Ambil semaya tak saya basuh muka Tak jadi Ambil semaya tak saya basuh kaki ha, Tak jadi lah, muka dia rukun Ha, pahamlah tu. Ataupun kita basuh muka basuh tangan tapi tak niat, tak jadilah rukun wuduk. Ha tu rukun. Kalau makrifat tu rukun ugamu, tak ada makrifat gak bukan ugamu Nah, pahamlah. Kalau gitu orang taklek bukan orang ada ugamu sebab taklek ni bukan makrifat. Ha, sudah tu pada Sebab nak panggil makrifat ni tiga kai. Satunya aljazmu, mak takrif dia jangan terlupa. Ma'rifat tu apa? Huwal jazmul mutabiq lil waqi' in 'inda lil tiga kaib berkata. Nak panggil ma'rifat tu kena jazam. Nak keluar syak, zahah, jahil. Aa, yang muta nama ni nak keluar syak, zahah. Ha, jazah yang muwafaqah ke waqi' nak keluar jahil. Sepo orang Nasara yang tiga Isa anak Allah. Tak betul dengan waqaf. Ha, walaupun ger putus gitu sekali pun orang yang musyrikin i'tikad eh, makhluk ni tuhan hal masalah ataupun i'tikad malaikat anak tina tuhan itu tak betul tu walaupun jazam ha, maka nak panggil makrifat tu kena jazam putuh lagi pula yang muafakat lagi wakal lagi andali ha nak ada dalil kalau itu taklid taklid ada jazam yang muafakat tapi tak ada dalil tak panggil makrifat kalau gitu bila taklid tak panggil makrifat makrifah ni daripada rukun ugamu mana orang taklik orang tak ada orang tak ada ugamo hasabik tu dia kata masalah makrifah bukan daripada rukun ugamu nah hai molak sini nah kaifa wal asah kifayatut taqlid nah, nah ni kaifa istifham bagaimana nah tak kata begitu kaifa ha, la yuqalu nah bagaimanakah Ha, tak dikatakan begitu hmm, kaifah ya sihu ha, bagaimana sah bagaimana sah ini tak sah ha, kaifah ya sihu betapa sah ia kata masalah ini ha, apa dia tu daripada ruku ugamu tak sah nak katakan ini masalah daripada ruku ugamu kalau ini masalah daripada ruku ugamu orang taklik, orang tak ada ugamu kaifah wal asahhu Bagaimana kau Walhad Kau yang asahnya Ialah kibar Yaitu taklidi Haa Kalau kata makrifat mak ni rukum ugamu Mana orang yang berpegang dengan taklid Orang tu tak ada ugamu Haa Tak Kau yang asahnya Orang taklidnya Orang ada ugamu Orang mukmin Hengoknya berdosa Kalau dia tu Orang cerdik Orang ada akal ada Orang ada fikir Hmm Itu ya Ha, pasal dia daripada orang mu'min Bermakna orang ada ugamu Pakal lu makrifat ni daripada Rukuh ugamu, orang tak ada makrifat Tak ada ugamu, kalau itu Orang taklih, orang tak ada makrifat ah ha, tu orang ada kaifah Ay kaifah yasihu Wal asahu kifayatu Taklidi Hmm, ataupun kaifah la yuqalu Betapa kau tak dikatakan Begitu ah ha, sedangkan kaya asah tu Haa, uh, memadul taklih <tuh> habis takat tu ha, pendek kita ingat ingat ta'rih lah, jangan terlupa ta'rih tidak meski di sini ha, ta'rih makrifat tu apa makrifat ha, nak panggil makrifat, nak panggil kenal tu kenal jazam yang wafakat bagi wakat lagi pula jazam tu yang ada ya daripada dalih ha, kalau tak cukup ta'rih dia tak panggil makrifat Ha, nak panggil ma'rifat Al-Jazmu Kali gitu orang syak Zawah Tak panggil ma'rifat Kerana tak ada jazam Bila ada jazadah Nak mutabik lil Lilwaq ha, Orang Nasara kata Tuhan tiga Isa anak -no Allah Orang Yahud kata Uzit anak -no Allah ha, Mushrikin kata Melekat Anak tina Allah Semua tu jazam yang tak mutabik ha, Tak panggil ma'rifat Dia panggil jahil Haa Orang taklid Orang taklid ya mutabik Tapi tidak ada dalih Haa Tak panggil makrifat lagi Haa Sebab dia kata Masalah makrifat ni Bukan daripada rukun ugamu Haa Kerana kalau masalah Makrifat ni daripada rukun ugamu Mana orang taklid tu Orang tidak ada ugamu Betapa Wal asahu kifayatu taklid Haa Itu dia hantu ulen Bila masalah payah, sikit Ulen-ulan beberapa kali Haa Wa qawluhu Klik mata pula Dan katanya Kata musannak Bi anna awalan Eh nak tahu sikit tu Bo pada bi anna kita maklumkan Bo rahjah Kemudian di sano Bila rahjah yang asli Atau posibih nah, Dia bahajak pada muta'alak Tepat yang nak bersaku maknu Itu bo tak mano maknu ha, Lalu katanya wa qawluhu bi anna awalan dan katanya musannah bi anna ha, awalan itu muta'alliqun bi jazm ah takluk situ wa jazm bi anna awalan mimma yajib dan menjazam olehmu dan memutus olehmu yakni dan i'tiq olehmu dengan bahawa mula-mula barang yang wajib itu ialah kena jadi bianna ta'lub pada ijazim Betul ha, Wayak panak-panak gitu ya, ha, Kemudian Wa aflu awalu ha, Pula dah Dan bermula asal kelimoh awal Awal ni asal yang lagu mana Asal dia awalu oh, Asal awalu tu asal dia awalu Af'alu apa sini tak apalah nak domoh apa dia tu nak tanwin tak tanwin tu kita kira semula pula. Kalau nak kira tak tanwin tak apa wa ha, aslu awalin asali aw alin. kita baca aw alin tu nak hikayat ja. Kalau nak kira kaedah muktada khabar ke aw alunglah. Ah. Ala wazni af'ala. Ha, kalau kita baca tak tanwin. Dia boleh dua nak tanwin dengan tak tanwin yang boleh kedua. A'ala wazni af'ala aw'ala Aw'alu af'alu Kata lagi okay. Baru hujung tu kita kira nahu di nak kira hikayat Lepas tu gana boleh jadi awal Aw'alu Gana boleh jadi aw'alu Dia kata Qulibatil hamzatuthaniyatu Ditukar aki hamzah yang kerua Hamzah infi'in lah tukar aga wa wawan au alu jadi aw walu Aw walu ah dah hamzah tu tukar ke jadi aw walu lepas tu summa ai ba'dal qalbi selepas daripada tukar udhil gimatil wawu diidgham akan waw waw yang pertama yakni wa Fil wawi di dalam waw wa tertukar daripada hamzah tadi bunyi awwal ha bau sedik ha mula tukar au jadi awwalu walu ha, lepas tu idrom sebab apa diidgham li ha asal liid liid ha nah lepas tu dia tulisnya sambung lam haraja dengan dengan hamzah wasa bagi ijtima bukan lam alif la Tidak tu dak ha, tu nah ni tengah-tengah orang tak lam alif baca li ah tak faham ni ha yang kita maklum sepatah lalunya nya bila masuk tah mana-mana huruf huruf mesti kena bagi atas ba alif ba ta alif ta lam alif la datang anu ni baca li ah tak faham we ha ya kena wie seke gitu kita nak mengaji ni ha malu nak tanya kita hair tanya hak kita, kita tak malu ni Maikoi royak hom oh, Melaka petruk juga. Hak masalah cerak-cerak ni kata manis ni petruk juga. Suai nampak beku. <laughs> ha nyoiak manis boleh. Eh ha, tu kan. Ha bi tu gano ni lam alif la ni baca li. Eh tak faham eh. Oh asad gin ni kena kan, we tulis di papan hitam. Eh? Lam tulis suku. Lepas tu ijtimak tulis suku. Panggil li ijtima Ha dah. li ijtima Pado dia tak baca begitu moga hamzah tu hamzah wasal bila kita wasal ke kena potong tu baik bari hamzah tu bunyi lij ha, tak ada dah lij tu lij padu tu, tulis pun tinggi sambung alhamzah wasaji sambung dengan lain apa lupa lam al -lay. ha lupa saja ya tu dia payo macamlah alhamdulillah ha sebab <laughs> tu dia ha, tu, orang baca lijtima'il mithlaini kerana berhimpun oleh dua huruf yang seumpamu Mana? Ada huayah pertama Huayah kedua tak dua huruf Dua huruf yang seumpamu makhrak tu lah Sipak tu lah Panggil mislain Ah tu dia Kalau makhrak lain tapi sipak yang sama Ataupun berhampir eh, Panggil mutakaribain Padahal istilah Istilah terjuik dia panggil lah Aa ha, idgham mutamathilain idgham mutaqaribain ha tu dalam istilah tajwid di dalam nahwu di dalam sorah bila dua huruf yang begini dia panggil ah ha, islain agak lijtima'il mithlain kerana beripung dua umpama mesti kena idgham wajib kena idgham bila tak ada manek ke. agak gak di sini au alun sekali nak idger lah huruf lain-lain au alun Lepas tu Hamzah tu akal wa Bunyi aw walun Haa jadi kata awal lagi Aw walun apa tu baru Idram dimasukkan wa pertama dalam wa kedua Berbunyi aw walun Haa Idram buat apa, apa? Legitimah ilmi selain Kerana berhimpun dua umpamu Dua wa tadi nah ha, tu Roya lapa awal yang mari di situ eh. Haa mari, mari di pada situ Kemudian Haa <coughs> ah, mari kepada Aw'alun ah, aw, Mari-mata Wa ah, Apa dia Ala ya'ulu ah, Mari pada Wa'ala ah, Mari situ Kemudian Segi maknu pula Masa ni segi lapar Cara lapar awal Maknu awal ni maknu apa Walahu sti'malani dan baginya bagilah lafaz al-awal. Ah ha, bagilah lafaz awal itu dua istiaman, dua pakai makna. Pakai dua makna, ha, tajak tajak. Ah lafaz awal ini dua istiaman, dua pakai. Ya ni pa, dua pakai makna, ha, tajak tajak. Pakai dua makna, tajak tajak itu. Nah ha, dia panggil istiaman. Ha, dua, pakai dua makna. Hmm, lapak awal ni pakai dua maknum Mana? Ahaduhuma satu daripada keduanya Salah satu daripada keduanya ialah Ayyakuna bimakna sabiqin Baca dengan panjang Bimakna sabiqin Kerana ialah ya alif Bila idhafak Alif mari Tapi alif tak nampak Dia nampak rupa ya dia alih dah mana? alih je tulis ngarupa ya. Bab tu kita baca ayyakunabima nasabikin jangan bima nasabikin tak kena. Bima nasabikin ni kena wicermak. Ah ha, jangan capung we panggil. Ah ha, ha, dah itu ke. Ah ha, wicermak. Bi ayyakunabima nasabikin bahawa adalah ia awal itu dengan makna sabiqin. Ha, makna mula. Ah ha, permulaan. Ha, ada ada timbang kata awal-awal makna yang mula, yang mula. Ah ha, tu dia. Hak dulu sekali. Ah ha, tu panggil permulaan. Ha, awal dengan makna permulaan. Ah ha, hak tu hendak kata tidak ada awal bagi Allah Awal dengan mana ni? Permulaan Haa, Allah ada Tidak ada awal Allah ada Tidak ada permulaan Haa, Awal mana Tuhan Nabi tu? Allah ada Tidak ada mula Kita ada Ada mula Haa, Atau awal dengan mana permulaan Haa, Itu satu makna Jadi awal dengan makna ni ni Bayakunum kunu maka adalah ia, ia al awal kaunul awal bihazal -ma, bi makna sini keadaan awal dengan ini makna ni uh, munsarifan ha, ini terimutan win munsarifan lagi munawanan ha, kalau tak orang marihat tu cukup dah munsarifan tu cukup dah ha, yang terimutan win cukup dah tu kalau kata munsarifan cukup dah Ah ha, tapi mak mari lagi munawan dan tu kata anak ha, mendengar tauki lah. Ah ha, jadi lapar dia tu lapar dia tu mari dengan tanwin tengok musannas kata wajzim bi anna awwalan ha, tak ada kata wajzim bi anna awwala dak awwalan ha dengan ada tanwin. Ha betul tak? Jadi lapar bila lapar awal hak dengan maknon ni ni Lapadionya ada tanwih. Ha, nah, awalan, awalun, awalin katakan. Waminhu kauluhum dan setengah daripadanya lah. Ha, daripada kaunil awal musyrikan. Kauluhum kata mereka ulama. Alhamdulillahih awalan wa akhiran. Nah, supaya kita gapo-gapo waktu je. Ha, nah, kita puji Allah. Alhamdulillah awalan wa akhirah. Jadi ha puji-puji bagi Allah hal keadaan Allah tu yang awal. Ah ha, sini tak ada semua yang ada mula tak boleh ni. Kenal jemahnya yang awal gitu ya. Ah ha, pendek kata Allah Taala tak boleh kata yang ada mula tak boleh. Ah ha, yang awal মানে yang dulu. Ah ha, yang mula sekali. Ah ha, boleh. Ah ha, pendek kata ha, sifat Allah tak boleh kita jumlah dengan yang ada mula. Kena kata yang awal. Yang yang penama yang awal. Yang awal keluarga pada mana yang sedia. Wa akhiran. Wa akhiran. Haa. Haa. Haa. Haa. Maananya dengan mana sahbiki ni. Haa ni tanwik. Awalan wa akhiran. Tapi tak boleh kata yang, yang penama yang ada mula. Tak boleh. Kerana kata Alhamdulillah puji-puji bagi Allah Hal kepada Allah yang awal dan yang akhir Yang awal dan yang akhir Mana yang mula yang sedia Dan yang akhir mana yang kekal Wassani Wassani itu jadi titik Wassati Wassani dan yakru Isti'amal yakru Ayyakuna Sifatan Ha, bahawa adalah ia sifat Sifat mana isim wasah ha, Sifat dalam ilmu Nahum Bukan sifat dalam ha, usul tak Bahawa ada ia sifatan Ayu waspan Kita panggil isim wasah Bukan isim wasah ni dalam Nahum Sebut kata isim wasah termasuk apa Isim fa'in Isim mafu'u Sifat musyabaha Dan isim tafdil Ha tu dia. Tu maksud la kata isin wasah dan amsilatul mubalaghah. Ha kalau gitu ada lagi satu istiqmam awal dekat pak mana istiwasah. Tak kala itu fa yakunu maka adalah ia. Ha ia apa dia awal afala tafdilan. Ha jadi afan tafdilah. Ha hok ni maksud la menegah lah Bima'na asbaqah yang lebih awal, yang lebih dulu. Ha, macam mana awal mana tu? Yang lebih dulu. Hmm, yang dulu sekali. yang lebih utama. Ha, tu dia. Pok ni jadi kelimah isim tafdil. Isywasah. Bila pakai maknon bila pakai pakai isywasah, awal pakai isywasah faya kunu ghairamun sarifen maka jadilah ia awal aa, kaunul awal sifatan jadilah ia ghairamun sarifen tak tanwin ia tak tanwin lah ha, bahagian nahwu pula tak tanwin sebab apa tak tanwin ha ni lil wasfiyati li kaunihi wasfan wa waznil fa likana bi pondua ila Ha, ini maksud adalah Ismullah Zila Yansarif Kita mengaji dalam nahu sana ha, Ismullah Zila Yansarif Waktu rapak dengan dhamuh Nasak dengan patah Khopak pun dengan patah ha, Jika tidak menyertai oleh Allah hmm, tu dia ha, Ini pun kena kata awala Taklis awalan ha, Kalau nak turut ni tak Mana kata Wajizim bi anna awala Mimma yaj. Nah, tapi tak tulis ni Kena kena baca dengan B, Anna mimma Ah baik Kalau gitu Haa ah, awalah Isi tabdi ni, Ia jadi menegah tanui Kerana beri pun dua ila Haa ah, mana lapar dia Supaya dah Ia panggil wazir Faya maddi Af'ala Awala ah, Nak supaya dengar Ad-drabah Akramah ah, Nak supaya Faya maddi Baik-faya dah Ya wazil la paryatu wazepin eh, makna dia tu wasah ha makna dia tu isyraf tafdhil yang lebih ha, yang lebih utama ha jadi isy wasah datit taz afala muzakkar yang muannah dia tu ula ha tu wal alakhiratu khairul lak minal ula hok ha, ni dah lemah ni dah tapi hok ha, nu hok ha, tak ni Hak ni hak muzakah Haa Haa nah. Mana yang lebih utama Haa Yang lebih awal Haa Yang lebih awal Haa Yang Yang lebih dulu Yang paling dulu sekali Haa Dasar anak Awal Mu'anah dia Ula Haa Muzakah dia Awal Hmm <tuh> baik kemudian fa in hum nazmi maka jika ditanggungkan di akan barang yang ada ia di dalam nazam dalam syi'in dalam bait kalam sanah kita ni kalau ditanggungkan barang yang di dalam nazam Ditanggung alal awwali mana alal awal atah istimal awal alal awal ai ala istimalil awal kalau kita tanggungkan bi anna awwalan awwalan ha, dalam kalam sunnah kita tu, kita tanggung atas hak yang pertama. Apa yang pertama? Hak atas perkara yang pertama awal dengan mana sabiq. Kalau kita tanggung kalam sunnah dia tu atas hak tu, bala iskala, maka tidak ada masalah, kenalah. Sunnah kata wajizim bi anna awwalan, ha awwalan pakai istimewa yang pertama, awwalan mana sabiqan tak ada apa dia tanweim molek kenalah tak ada musykil apa kalau kita nak tangut atas istima' yang kedua ha ni musykil sikit wa in hum la dan jika ditanggung akan dia akan ma'fin nazmi baran dalam nazam sanah betul awalan ha kalau ditanggung alath-thani ala listimalith-thani ala listi apa istima' sani awal dengan mana istiwasah ini menegah tanwin Apa-apa-apa tak kata bi-anna awal Apa-apa kata bi-anna awal ah, Haa ini nasaah so sikit Fasarfuhu maka bermula tanwinkannya Akan <tun> maafin <tun> nazmi Wahazful mudhafi ilaihi Dan buangkan mudhafi ilaih Tanwin dan buangkan mudhafi ilaih Adalah ia li daruratin nazmi Itu ya jawab dia kan darurah ah ha, kan aweku dengan wazae whata zimbi anna awala mimma yajib ah ha, kalau kata wajzimbi anna awala mim ah ha, jadi dia panggil darurah syae kita nak timbel lagu nak timbel dengan wazae musta'ilun musta'ilun tak masuk tengok wajzimbi'an musta'ilun an ama ah, jazim bi an muttafi lun nawalan muttafi lun mimma yajiz muttafi kalau kata wajazim ah, bi an ah. awalam ha jadi kalau kita tanggungkan awalan pakah makna yakruha isim takdi kalau dia kena menegah tanwin ah, menegah tanwin tak kala menegah tanwin Kenapa kata bi'anna awalan Kenapa tak kata bi'anna awalan ha, Jawab dia Kerana darurah suponu, hab, Suponuh Min adami Wa ila abihi wa ummihi Eh tidakkah Adam ni Ismullah jila yang sore Isin tak terima tanwi Jawabnya ya Ah hmm, hakana hmm, ta min adama wa ila, tak boleh nak timba lagu min adami wa ila abih wa umihi ah nak ikno lagu dia tak leh min adama kena min adami wa ila abi hmm, ah dia lima buka mahammad bukan lima mahammad nu ba wakah terjuit sini bukan terjuit betul <laughs> dia ah hmm, ini tahu ni ada akal ha, itu nak guna dengan lagu syi'i kena tanwin bi ha, nah bajazim bi anna ha, awwalan mimma yajit jadi atas kita pakai awalan izin tafdi ismul ladzi la yang sarif tetapi tanwin juga di sini ni kerana darurah syi'i ha, habis itu lepas pada tu Wa qawluhu mimma yajib Ay minal lazi yajibu Haa ni dia cakap Erak mata dia cakap Kedah Nahu oh, ni Daripada barang Ay minal Isyarat kata Ma tu isim mausul tu Sambit dia terfaham Ma isim mausulin Haa ma isim mausul tu Haa minal lazi yajibu Haa bahawa semula-mula Barang yang wajib ia Pakal ma isim mausul ya kata Wamin itu min pada mimma Tapi tulis dia sambung dengan ma Selalu tak nampak lah nampak, lain. Mimma, Dia tulis sambung ha, Asalnya min harajah itulah Wamin dan bermula min itu Tab'idiyatun ha, Min pakai makna tab'id Apa makna tab'id? Makna setengah-setengah Atau setengah. ha, jumlah kata setengah daripadanya Wa minhu dan setengah daripadanya Haa tidak jemaah setengah Tak ambil makna dia tu Dipanggil panggil minlit tab'i Hmm Wahua dan yaitu Sifatun li awalan Haa Dia tu baca payah situ tu Baca gapa tu Sifatun lawala asudah Haa haa <laughs> haa Sifatun lawala asudah ah, Gapa tu Haa Baca dia Wahuwa Nak erak kata Ming ni tak lukmano dia tu Sifatun Jadi sifat Li awalan Haa tu dia Ming Ta'ahuk je Paling masuk lagi Kedah kata Zarah Atau pejah menjerur Apabila jatuh Kemudian Daripada isim Nakirah Erak dia jadi sifat Haa Dalam nahu Dia kata Kedah Jam majru dzarah jam majru jatuhkan maya pada sin nakirah Erak dia jadi sifah kalau jatuhkan dia pada sin marifah errak dia jadi ha ha di sana kata ha ni ada ya ni jadi bi anna awalan mimma ni ta'alluq mano ha dia kata jadi sifatun li awalan ha jadi sifat bagi awalan ha nak hikayat hak matai Ah, ha, ni min terbangin dia, wahwa sifatul li awalan. Hmm. Seolah kata na, bianna awalan bagaima ia dibu. Ah, ha, seolah tu gitu. Allah istimam li al awali. Ha, jadi sifat bagi awalan atas istimam ya pertama. Mana awalan, apakah mana sabik tadi? Ada tak tahu ya, padahal walil muzaffi ilaihi almahzufi, attahbud li awalan wa sifatul lil mudhafi ilayhil mahdhubi dan jadi dia jadi sifat bagi mudhafilah yang mahzub ah hak ni kat mana pula ala listimalis thani atah pakaian yang kedua hak atas kita kata awalan tu ism tafdil ditanwinkan kana barurah sa'i kalahazhum mudh hazhum mudhafil ah bila bila biasa bunyianah wal aslu ay aslu tarkib asa tarkibnya begini Anna awala syai'in mimma yajibu Haa tu dia Bi anna awala syai'in Haa syai'in tu mutaf ilah tu no? Mimma yajibu sifat pada syai'in tu no? Lepas tu buah syai'in Tingat anna awala ditanwinkan Haa ditanwinkan Ha, bunyi awalan Anna awalan Asalnya Anna awala syai'in ha, Lepas tu Mimah Tak pada ada syai'in sifat pada syai'in tu Ha tu kata sifat bagi mudhaf ilaih Mudhaf ilaih yang mahzul Hmm Ha de. Ha gitulah. Hmm Payah mudah tu biasa Dalam pengajian Dan apa saja Semua kerja pun Dia begitulah Ada payah Ada mudah Hmm Hak mudah tu nah untuk senang bagi kita, apa payah tu, ha untuk kita apa tu? Untuk kita kembali bawa, ha bukan daya upaya kita. Hmm, itu daya upaya Allah taala. Payah segara mana pun Allah bagi mudah-mudah. Mudah, mudah. mudah sekalipun ada Allah bagi payah-payah. Ha ingat gitu pula. Baik. Wa qawluhu ma'rifatun. kata musannaf ma'rifatun tu ialah khabaru anna. Jadi khabar anna tu Bi anna awalam mima yajik ma'rifatun Mu kata Mula-mula barang ya wajik ia Apa dia? Iyalah ma'rifat Haa tu jadi khabar anna-anak nahumnya Wa tanwinu fihi li ta'zim Tanwin pada ma'rifatun Ada tanwin ke tu? Haa Tanwin padanya pada kolhi ma'rifat itu Iyalah li ta'zim Nak membesarkan wahuwa tanwin ni ia panggil iwadun tanwin ganti anil mudhafi ilaih ha. bukan kita mengajibak tanwin di sana apa tanwin Nun-nun kinatun dah tak dari sana lepas tu ia bahagi tanwin berapa bahagi ha. tanwin tamkin ia panggil tanwin muqabalah panggil tanwin tankir, panggil tanwin iwak ha. tanwin iwak tu pecah tiga pula iwak daripada jumlah iwak daripada mudhafi ilaih ha. iwak daripada huruf ini ha. Ini apa ni? Tanwi'iwak daripada mudhaf'ilah ha, Tengok kakak banyak Fah boleh, kita nak ngaji sikit-sikit Fah -sikit. ha, ha, ha, ha. boleh, nak bergaduh dengan kelas main. Tengoklah tu Habis kita nak pergi kelas Tak ada cara kelas berapa Saya dikira, pergi kelas Sibuk nahu, erti nahu, sorah, erti, sorah ha, Bayar, erti, bayar, badak, erti, badak Malam ha, ha, ha. tu ha, Habis tak ada cara kelas berapa dia. Tak ada cara kelas berapa Kelas nak pergi kelas Hmm, ilmu tu Nabi ada hal lebih kuat faham, tak tak habis mati dia, nun mati dia, nun. Sebab tu Nabi kata, "Mu tutup ilmu dari liang, dari buaya do hengo kepada liang lahat." Anak ah, habis gapo? Habis dia mati gitu. Ah, tapi terpedaya dengan dunia ni jadi berebut kelah, darah-darah. Kita terlupa, kita lalai, kita lalai dunia. ingat mi molat Hmm, tu dia. Lah. Cuba tengok ni. Ha, ah, ratonya <coughs> ha, tanwin ni panggil tanwin ganti daripada mudhof ilaih. Asal lagu mana? Wal aslu ma'rifatullah. Ah ha, dia dia. Ha, ah kamu pegahlah bahawa awal-awal barang yang wajib ialah kenal, kenal. Siapa? Kenal Allah. Ah ha, dia dia. Ma'rifatun. Lorak dah mahu ha, tanwin tu jadi dah. kalau kita nak terjemah apa payah Awal-awal ha, barang yang wajib itu apa? Iyalah kenal ha, Tak ada tanwin-tanwin payah nak jumlah Melayu ma Dia makrifatun. Tanwin itu jadi makna juga Tanwin li ta dia panggil ha, Kenal haksa sekali Apa? Kenal haksa sekali Kenal keagungan ha, Siapa dia? Kenal Allah ha, ha, Soalnya kita kata Kan jumlah bunyi tanwin li ta Kenal yang maha agung Hmm, kenal yang paling agung. Kenal siapa Kenal kena paling agung? Kenal Allah lah. Kenal raja. Ha, kenal hak lain tu biasa ya. Hai banyak biasa ya. Lagi tak kenal raja. Kenal raja ni, oh, ha, ha, ni cukup. Ha, tak kenal lain pun soalah Allah kata. Ha, Allah kata. Kenal raja ni cukup. Ha kata kenal agung. Ha deh, ha tu tanwin li ta'zim. Ma'rifatun Asalnya ma'rifatullah Hatulah awa awa wajib awa, awa awa wajib Bermakna kalau kita mula ibali Tak kena Allah lagi Berdasar lah Walaupun orang lain kita pandah Haa Tengok Eh tak payah Kena Allah ni Kena bagaimana Sedangkan Allah ni gaib Haa Ada soal situ pula Haa, Kita kena sama kita mudah Kena sama makhluk mudah Pasal nampak dapat dilihat, dapat didengar, terkadang dapat dikecap, dicium. Ah, ha, dapat bau, dapat rasa dan dapat pula lihat, dapat pula nama warna, dapat pulaknya apa dia tu rupa. Itu kita kenal makhluk. Kalau kita Allah ghaib. apa nak kenal macam mana? Oh, huwal muradu dan yang dikehendaki ai ma'rifah wal muradu ai yang dikehendaki dengan kata kenal Allah tu kenapo ma'rifatu sifatihi kenal akan segala sifatnya sifat Allah mana mana sifat Allah ado ha kenal kedak kata Allah ado yo ya. tu sifat Allah kenal Allah kenal segala sifat dia kenal adanya Allah Ha, Sedionya Allah kekalnya Allah tu bukan kenazak ha, tu dikanaki dengan kena Allah kenalkan segala sifat dan wasa iri ahkamil uluhiyati kenakan yang tinggal lagi segala hukum ketuhanan ha, hukum ila uluhiyah ha, tu dia apa dia Istina'uhu an kulli ma siwa Waftiqaru kulli ma'adahu ilaih Haa tu kita Haa tu kenal pula Tu bukan makna kena La bukan ma'rifatu zatihi La ratah atas pada ma'rifatu sifatihi Eh panjang ni Nampak setakat tu lah dulu ha, Ambil kita sambung semula Wal muradu ma'rifatu sifatihi Wasairi ahkamil uluhiyati La ma'rifatu zatihi